Är ni med barn? Aj, aj, kapten. Jag hör er inte. Ay ay kapten. <skratt> oh, vem bor i en annan när cyptor blå? Svamp och fyrkant. Gull och pårösa absorbera som få. Svamp och fyrkant. Jag var när det kommer, finns det en risk? Svamp och fyrkant. <skratt> vem får det att gapa precis som en fisk? Svamp och fyrkant. Det är då? Svamp och fyrkant. Svamp och fyrkant. och Du, du, du, du. Alltså, jag hoppas att det där var i synk. Det var det verkligen inte. Nej, det var det inte. Nåväl. Jag längtar tills den dagen om den kommer, att vi kommer kunna spela in tillsammans för att då kommer vi ja. kunna synka sånt. Verkligen. Fattar känslan när vi mycket sätter mycket. den? Ja. ja, och det kommer ju vara som allt. Men vet du vad problemet är? Nej. Det är att jag tänker att lagom som jag flyttar hem till Sverige så kommer ju du flytta ut från Sverige igen. Ja, det är inte omöjligt. Nej. Jag måste bara svara Matilda, sa Ja, det okej. Okay. Mati, mati, mati, Ska jag släppa in henne i podden? Hon har namnstag idag. Jaha, då får jag gratulera. Matilda och... Eh, vad kan vi Matils. tänka oss mer? Namnstag. Det hade varit lite kul om man hade det varje... Ja, nu har vi inte varje dag i och för sig. För att vi har dagens namnstag. Er dagens namnstag. Dagens namnstag. Grattis ja. till alla er. <laughs> Nej, men okej. Okay. Gissa vad det är. Mer än Matilda. Matilda och Mildred. Nej Matilda och Vad fan kan det vara? Maud Maud Ja Maud Ja Maud Moddan Maud. Moddi Har du fortfarande kvar den enorma bilden på henne? Ja den har jag någonstans Åh oh, Den är fin mod Olofsson då Här och då när jag diskade mm. eh, Jag har så himla låg diskbänk så att eh, jag, får, jag står typ som en, ost, en ostkrok <här> När jag diskar Och så kom jag på att jag skulle kunde testa att ställa mig på knä. Och se om det var lagom. Ja, och, <laughs> och det var väl det. Som Anna Blomberg i den sketchen. med Mård och hon kastar. Då plockar alltså, jag återigen fram mitt antiretineriella tänkande. <laughs> nu har man inte ställt fram. Utan hon tänker att Mård Olofsson. Hon är så kort. Hon får, hon får skylla sig själv. <laughs> alltså, det är det bästa. Ja, det är roligt. Om Anna Anka. <laughs> ja. Vi vill bara ta filt med sten och släga ner det här svarta jävla hyddor. Hyddor. Var Så var kul. vi? Ja, vi var nog ingenstans. Nej. Mm. Hur har veckan har varit? En, um, den har varit, veckan har i dietista <laughs> idag. Hittills har jag haft en dag på veckan. Det vet veckan. inte jag. <laughs> okej, okay, ska vi just uh, Ja, men okej. Okay. Nej, men jag har mest jobbat uh, mycket och... ja um, yeah. Varit, varit, jag. <laughs> Nej, men eh, Melodifestivalen kanske ska känna en snabb brief nu då när vi... <laughs> Målet var ju att vi skulle ha varje vecka innan finalen så här, ja, mellosnack typ. Ja, det gick inte jättebra. Det gick så där. <laughs> Och vi fram till ingenting. <laughs> Nej, verkligen. Men, men alltså det här året det är ju verkligen... Det är ju, I år fick man ju bekräftat att som, som, som liksom erfaren artist så ska du inte ställa upp. Nej. Eller så är det väl vatten. ändå jo, men det har de senaste ju var, jo, åren. Jo, absolut. Det var ju så förra året också. Men i år, det, man tänkte så här, det kanske bara var en svacka. Slagen kommer tillbaka. Eller så. Mm. Men, men i år var det, det är ju verkligen så här... Charlotte, Lorén, Pontare. Hej då! Hej då! Det är, uh, är svack Nej, no, men det, det tycker jag inte gör så stor... Eller det tycker jag inte spelar så stor roll. Låtarna i år har varit OK. Mm, uh, ja. Men inget så där... Wow, förutom jag som tyckte att det var väldigt bra. Ja. Men däremot, jag blir ju provocerad över hur dålig hela produktionen har varit. Ja, ja den har varit väldigt dålig i år. Ja. Ja, Nej alltså ärligt, de sista mellannumren i finalen, vad jag fan inte, var det? Jag såg inte In dem. Nej men alltså mig. introt och den där de stod och typ städade på scenen. <laughs> jag såg inte tyvärr, men Nej. Eh, jag kan tänka mig. Alltså hade de inte haft Sara Larsson som kom och förhöjde stämningen till tusen så... Ja, ja var hon bra jag eller? Ja, jag såg, jag ja. såg faktiskt en liten klipp. Hon har ju klippt lugg. Ja, fast jag vet inte om hon har gjort det. Men hon är peruk? Nej, no, jag vet inte. Och hon ser ut att vara 40 år. Nej, men hon ser ut som ja det sa vi ja just det som en upp. Ja och, och, och hon är inte 20. Nej, men jag tyckte de passade i det men det såg Ja, det var ut som snyggt men hon var... väldigt gammal ut. Alltså väldigt väldigt så här mogen kvinna typ. Jo, men det kanske är, ja det är sjukt att hon är 19. Ja, verkligen. Men jag undrar hur har jag tänker sån så här för jag tänkte så här Uh, SVT kan ju inte ha några pengar i med att de har haft sådana här mellanakter som är så här: nu ska vi på moderna dansakademin tolka uh, fyra element här. Fast hon har det ju typ bara varit det var ju en sån grej mm. uh, annars har det ju varit att de tre programledarna har gjort olika grejer uh, David har ju gjort typ fem nummer där han liksom verkligen visar om hela sitt visar om, visar upp hela sitt register och att han är alltså visst han är skitgrym och bra på att sjunga och dansa och allting men det blev så här Till slut blev det lite att man bara, okej, okay, nu, nu vill vi ha något nytt. Men, men det var fram till hon kom som jag, tänkt, som jag inte förstod. Men sen tänkte jag så här, det är enda förklaringen är att de måste ha lagt hela budgeten ja, på henne. Ja, typ. precis. Det måste ju ha varit så, För det är precis vad jag tänkte säga. Att när jag har sett de här grejerna, alla mellanaktioner, så jag tänkte att de har inga pengar. Men Nej. det kanske var för att allting gick till Sara Larsson då. Fast jag tror inte det heller. Nej, men hon, må, hon, hon tar nog ut en del för att vara med där. Jo, såklart. Men samtidigt så här. Det känns snarare som att de insåg nu inför finalen att helvete. All, ingen har tyckt om det vi har gjort. Nej. Nu får vi liksom ta det bästa Sverige har att erbjuda. Men de har ju tydligen nya manuskrivare i år. Det är inte det. Det märktes längre. tydligt. Nej. Mm, för han har väl alltid varit tänker jag. Och han, det har ju varit helt okej. Okay. Det han år. har jag gjort, ja. ja, ja, ja. Men i år, det, alltså alla skämten är ju de är ju så dåliga. Ja, men det är alltså så låg. Ja, men alltså så när när, låg när Hasse gick ut i publiken med massa tröjor och så här, jag tror ju de fryser lite här. Och så står David ja, på scenen och ropar, men det är min tröja. Var det kul? Jag, jag förstod inte riktigt. Nej. Nej, men det var ingen som gjorde det. Då har du fattat grejen. Alltså, ja. kan, har inte någon... Kan, kan inte någon på SVT bara säga, nej men vänta nu, alltså det här var inte kul. Och så skippar de det. Ja, jag tänker också det. Det är, det är så konstigt att de accepterar det. Ja, men, men eller är det så är att det alla så. tänker att det här kommer bli skitkul och så märker de sen att nej men det blev det inte vad synd. Nej, jag vet inte. Eller så är det att... Eh, jag tror de trodde att bara för att alla älskar Hasse Andersson typ så... Skulle han liksom... Ja, typ han kan göra, vad han kan göra något gulligt och så tycker jag att det är ja, gulligt. Precis. Ja, precis. Men kanske. så blev det inte det typet. Han blev bara dåligt. Och han är ju för övrigt väldigt dålig programledare. Ja, och han kan ju typ inte sjunga något annat än sina egna låtar heller. Nej, och, och han är ju han är inte så kvick. Nej. Han är inte så rakt. <laughs> Fick fan och vi så. bärsar honom nu. Ja. Nej, men han <laughs> okay. gjorde ett bra försök. Sen läste jag på Aftonbladet att han ska inte göra några fler stora tv-produktioner. Så det var bra med det. Har han sagt det? Ja. ja okej. Okay. Det var klokt. De Våra självinsiktig <laughs> <det> gillar vi. <laughs> ja. Men, Nej, men det kan ju ha varit så helt enkelt att de har slut på pengar efter att ha haft Eurovision så tätt in på varandra i Sverige två gånger. Eh, sen kan det också... Jag tänker så här, de kanske har något jättestort i planerna inför nästa år så att de vill liksom bara, dra ja. ner det och sen så ska alla bara... Wow! Så kan det vara. Sorry. Men vänta nu, alltså Eurovision, man snackar om att när mm. typ... Ja, Grekland får inte vinna. För de kommer inte ha råd att hosta GoVision, typ. Men, mm. och då Drar det inte in mer pengar än vad det kostar? Ja, oh, nej. Det gör det nog inte. Och då biljetterna ner. är ju sveindyra. Fast gör de det. Ja, men det är de väl. Det tror jag inte. Nej, men om du tänker... Nej, nej, nej. Men, men jag menar som om vi ser Melodifestivalen. Vad kostar en biljett? 600-700 spänn? Ja, det är ju normal pris. Ja. Och så på Friends Arena- Det blir miljoner. Jo, jo, men jag menar, alltså det kostar ju säkert typ över 100 miljoner att ha. Ja, det gör det kanske. man säger 600 gånger 50 000. Ja. Det blir väl. Det är 30 miljoner. Kostar det mer än 30 miljoner att göra det med? Och vad är det som kostar? Miljarder. Jag fattar inte vad det är som kostar. <laughs> eh. ja, men tänk på hur många som jobbar som ska ha lön. Liksom. Ja, men de har väl ingen. Jättelön. De kan väl jobba ideellt. Det ska vara glada att de har fått chansen. Jag hade ställt upp som programledare gratis. Hade inte du? Jo, men så funkar det ju liksom inte. Alltså, Nej, jag vet. Men, det. men, jag, tänker att det är men många. jag tänker också så. Hade du varit programledare om du fick erbjudandet? Ja. Hade du klarat det då? Det, men Det för att man väl inte. Man hade ju förhoppningsvis fått lite guidning och hjälp. Ja. ja. ja. Okej, okay, men om, du, om vi säger så här. Du fick erbjudandet och du fick välja själv vem du ville ha som din co-host. Vem hade du valt? Ja, inte dig i alla fall. Alltså, fy fan var taskigt. <laughs> eh, nej, men då hade du ju valt Charlotte. Charlotte. Fattar ja. de introna vi får göra. Ja, men eh, ja, okej okay då. Nej, jag hade ju valt dig såklart. Ja, ja, tack. Nu ser du inte att jag håller kurs. <laughs> Visst. <laughs> men det hade varit kul. Den ja, dagen du? kan komma. Mm. Vad tycker du om det här med att uh, de ska införa allmän värnplikt igen då? Jag hörde om det. Gud, jag fick, jag fick nästan en panikångestattack <gud> när, när du sa det. Men det, oh, men det gäller väl inte det oss? Det rabbar inte dig, nej. Det är de som är födda 99 och 2000. Är det bara för dem? Typ. Och inte de framåt? Jo, men då får du ju komma året efter. Okej. Okay. Uh, ja, nej, alltså det är väl bra. Men jag bara, jag inte vill, ja, vi måste ju kunna försvara oss. Men, men ja, alltså det, det där är, alltså det är, folk som säger det där, jag, alltså jag tycker det är idiotiskt hela den här grejen. Varför? Men alltså vi måste kunna försvara oss. Ja men det, det är ju bra att ha ett försvar, vi har ju typ inget försvar kvar i Sverige. Nej fast alltså, vad ska vi försvara oss mot? Ryssland. Och om Ryssland skulle invadera oss, så klarar vi oss i två dagar. Jo men vi måste ju ha ett, ju ha ett försvar för att få vara med i NATO ungefär. Ja, men vi vill inte vara med i NATO. Det vill vi absolut vara. Det vill vi verkligen inte. Varför vill vi inte vara det? Vill du dö? Men det är ju idiotiskt. Men varför är det idiotiskt? För att krig är idiotiskt. Ja, absolut. Men det är inte så att om vi inte går med i NATO så kommer de sluta kriga. Nej, fast om ingen är med i NATO så Nej, finns ju är... inte NATO längre. Alltså Ryssland, varför skulle de invadera oss? Varför skulle de inte invadera oss? Så man, man ska men man inte hade ha de va... gjort det vid det här laget. Man ska inte vara så naiv så att man tänker att varför skulle de invadera oss? Man, alltså, då Det simmar ju runt i ubåtar runt... Stockholms skärgård. Jo, fast det är liksom inte riktigt så det fungerar längre. Nej, för jag, jag tror att du är lite för naiv i det här faktiskt. Jag tror man ska vara ja, lite mer rädd än vad man är. Ja, det tror inte jag. Men um, alltså, det, uh, jag läste om det någonstans på något... Um, det är ju fortfarande så här. Det är ju det är inte så att alla ungdomar födda 99 och 2000 blir liksom tvingade in i försvaret. Är det så här slump? Men det är fortfarande typ 4000 personer som, som som då ska ja, tränas, eller vad man säger. Ja. Eh, och då kostar det 600 miljoner kronor för tusen soldater. Oj. Oj. Alltså det, jag tycker så här, det finns så mycket bättre saker att lägga de pengarna på än ett försvar som ändå inte är till någon nytta, liksom. Nej, det lite så nej jag men det är sant. Men kan man inte skita i det då? Gå med, för är man med i NATO så, vad jag förstått, då har man ju någon form av garanterat skydd, eller hur? Jag vet inte. Det är ju bättre i så fall, för något form av försvar måste vi ju ha. Det finns ju en anledning till att de gör det här, eller hur? Det är ju för att jo. de vet saker som vi inte vet. Nej, ja, det tror jag verkligen inte. Men det, där, varför gör man det då? alla alltså, De flesta partier pratar ju om hela tiden om att nu måste vi gå med i NATO, nu måste vi rusta upp försvaret. Varför har man börjat prata om det helt plötsligt? Uppenbarligen. Så att man finns tror det att det är en bra idé. Ju... Nej, ja, det, finns nog så, det finns nog väldigt mycket som vi inte vet om som sker, så kan vi säga. Ja, jag vet inte. Alltså, oavsett om man är med i NATO eller inte så vinner ju Ryssland ändå. Nej, inte om man är med i NATO, då har du ju försvar. Alltså, då har du ju... Jag vet, Gärdigt. men vad fan, Ryssland är typ halva världen. Jag vet. Ja, jag vet, ja, jag vet inte. inte men nej, ni... jag vet inte heller. Jag tänkte bara att det var... Men ni Jag röstar nej. Ja, jag röstar ja. Okej. Okay. För det är nog Björklund gjort, tror jag. <laughs> Säkert. Ja, han är liten sam en tumme. Och han är mindre än en stubbe. Paul han kan gömma sig i gręset. Han jest hans namn. Helt falskt. Ja. Czy Ja. O oh, jo, oh, oh, flygplan, o oh, oh, oh, flygplan. Luften självat hela dagen i våra flygplan. Du, du. Znęła i okay, yeah. rara, ah, helt underbara den. Om oh, deras, deras saga, saga berättas igen Först deras sånger som för många gånger, gånger Djupt in i skogen, där lever de än Hyppurrof Fara kommer bumbi björnarna Studsa fram igenom sagorna Om vi får följa med. Bumbi saften, den magiska kraften Och visst blir man stark, om ja, man, man dricker ut av den Rädda små som Klarar jagar som björnar Nej, när blir <laughs> Ja, vad är den? Jag kan inte det. jag måste lära mig det Den är, den är ju bra ja, den är riktigt bra mm. Fantastisk är den mm. Mm. Det är Tack så mycket, det var vi <laughs> <laughs> Vad har vi mer? Jag vet inte Roppa på dig om du vill ha med mig. Mina sms är helt okej. Okay. Kommunikatorn, baby. <här> alltså. Oh. alltså, på riktigt inte. Vi <här> är så. ett barn fortfarande. <här> Och du kollade jag ännu inte så mycket. på sa du, var... Tv Det är kommunikatorn. Ja, oh, kommunikatorn. Jag, hörde det, jag, jag vet skön. inte. Vad är din favoritbarnprogram? Nu idag, eller back in the days. <här> Ja, du tittar väl fortfarande Nej, att... jag faktiskt välja. inte det. Men jag gjorde det ändå... Nej, men så här, typ... När man jobbade och började tidigt och man slog på tvn och det enda som var var typ så här Då kunde det hända att man kollade lite. Men... Postis. <laughs> men jag minns ju, vi tittade ju på Bully alldeles för länge. För det tror jag alla gjorde. Oh, det var ju en sån övergång där, där tänk... man inte ville erkänna det men alla gjorde det och så här så var det någon som... Ja, men du vet, någonting som, någon referens och så typ avslöjar man sig att man hade kollat och bara e alltså, Min lillebror tittar, så sa folk alltid och man bara, du har ingen lillebror. <laughs> det är sant. Men var det också så att folk inte ville erkänna att de tittade på typ dubbade Harry Potter tills de gick Det vet jag däremot inte. För det erkände ju inte jag. Nej. Jag tittar ju gärna fortfarande på dubbat upp. Ja, alltså det beror ju väldigt mycket på. Det är ju lite intressant det här för att om man disney Disneyfilmer mm. till exempel då, sådana man har växt upp med, kollar man ju gärna mm. på svenska. Men ja, när absolut. jag ser nya filmer idag, då skulle jag aldrig hela mitt liv vilja se dem på svenska för att det förstör hela filmen. Varför? För att jag tycker det låter så töntigt och det är, alltså, jag vet inte. Alltså, det är för alla skämt blir ju, det är inte samma känsla. Det blir inte lika roligt på svenska av någon anledning. Tycker du inte? Jag vet, alltså jag tittar aldrig på det. Det kommer så här, nej. Nej men mest tror jag också för att svenska röstskådespelare är så där liksom. Ja men alltså du vet, vi har ju typ ett gäng sådär som gör ändå mycket känns det som. Ja, som gör som gör typ allt. Ja, och liksom det, ja. jag tror att när de gör en film, om man säger när Disney gör en ny film. Då, då har ju de, alltså de har ju tusentals auditions liksom för att hitta rätt person. Ja. Eh, så jag tycker att det är lite proffsigare. Och det blir lite mer... Ja, men de är bättre skådespelare helt enkelt. Det är ja, nog det. Är. Ja, det är väl så. Jag, jag tänker inte på det. Jag, nej, jag vet inte. Nej. Sen tittar inte jag så mycket på nya filmer. För jag är ju inte ett barn. Nej, precis. Det var det jag tänkte. att eh, Det är därför jag kanske inte behöver ta upp den här jämförelsen. För du förstår inte vad jag pratar om ändå. Let it go, let it go. Now men ett, ett av, min... in the sky. Ett av mina... Ett favoriter... Let it go. That perfect girl is gone. Here <laughs> Alltså, håll <käften>. <laughs> <laughs> Nej, men ett av favoritprogrammen när man var liten var ju Richard S. Garys Värd. Äventyrs ja. Ja, fan, jag skulle ändra men så tänkte så här, ja, vi låter det slippa. Nej, nej, nej. nej, nej. Uh, den är grym. Den är fan vad bra den är. Dagge. Ja, men det var ju när den kom. För det första kändes det som att den höll på i en timma. Åh, oh, oh, jag försökte hitta den på YouTube faktiskt. Hitta inte den. Ja, nej. Det var konstigt. Mm. Men sen också, alltså Disney-dags var ju det var verkligen veckans höjdpunkt. Alltså, ja, alltså, alltså minns du eller? Alltså varje ja. gång det var lördag var man ju deprimerad för att det var en vecka kvar. Det var ju det enda man längtade efter i livet. Ja ja, alltså det var ju, det var verkligen, det var veckans höjdpunkt. Det mm. var så jävla roligt. Oh, fan ja. Nice. Ah. Alltså hade det gått idag hade det fortfarande varit veckans höjdpunkt för mig då. Men alltså, ja, det, nej. Och sen, vad hade vi mer? Alltså, jag, man gillar ändå de här, lite, ja, men typ Vintergatan. Ja. Och, Vara liv! Det var synd att vi, vad fan, är det den fjortonde idag? Mm. Ja, då var det alltså en vecka sedan som vi skulle spela in. in förra. Jo, det var det. För det var då det var den sjunde. Ja, spela in och släppt. Men det är bara ja. ju du. Men för då var det ju podcastens dag då, den sjunde mars. Ja, och det firade vi ändå. Nej, det gjorde vi inte. Nej. Men det är ju ingenting som är så här etablismer... Etabliser... Vad heter det? Etablisera. Establisera. Establisera. Et, Estableriska. Etablera. Etabl ja, det är ju ingenting som är etablerat eh, än riktigt, utan det är ju Adam och Company som har startat det. Jag är, det de vill har startat ja. Ja, är det de som har startat podcastens dag? Ja. De bestämde... Nej, nej, men de, det är ju det som är grejen, att det var därför jag ville att vi skulle haka på från början, eftersom de startade ah. detta året och har pratat med andra stora poddar precis som våran ja. för att få med dem på det här ja. och då var vitsen att man skulle prata om det i podden och uppmärksamma den här dagen och sedan uppmana sina lyssnare att lyssna på en ny podd som de inte har lyssnat på innan, ah. just den dagen då och då har du lyssnat på en ny? nej det har jag ju inte gjort men mm. jag, jag tänkte fråga dig av vilken du skulle vilja tipsa om, om man ska, vi kan ju göra det så här en vecka efterhand men så bara, ja, ja? Eh, då, vilken ska man ta då? Jag vet inte, du kan få tänka en stund så klipper vi bort det här. Ja. Vem döper någonting med Tina? Det låter som ett rengöringsmedel typ. <laughs> ja. Vad skulle du, eh, om du fick en pojk och en flicka, vad skulle du döpa dem till? Mina barn till? Ja, vad skulle Fan, du... Oh, jag hade det. Jag, det är så ofta som jag tänker det att och det här ska jag på mitt barn till och sen glömmer jag bort det. Och det var någonting om dagen jag hade. Alltså, om du blir en tjej så blir du Moana. <skratt> <skratt> <skratt> om ja. du blir en kille så blir det Gustav Junior. Ja! Min ska Augustus. Yes! Då får ni äh... min Gustavio. Ja, Gustavo kanske. Nej. Men, Gud, förlåt, kan du klippa bort det här? Det var himla mycket snor i näsan. Eh, nej, mm. men jag har tänkt på det här med föräldrar som döper väldigt lustiga namn till sina barn. Ja. Alltså, vad var det som motiverade dem att döpa till exempel ett barn till Kalajdo? Men det är väl för att tycker att namnet är fint. Jo, absolut, men varför den här strävan att vara så originell som möjligt? Jag menar vår generation, då heter ju de allra flesta heter ju helt vanliga namn och alla heter samma. Förstår du vad jag menar? Ja. ja. men vad är grejen med att dagens föräldregeneration det ska vara så märkligt som möjligt för att man ska vara Men så... det är ju så. Jo, men varför? Folk vill ju typ, ja, men för att typ kände för att döpa sina barn till Raindrop Seaweed. Yes. Ja, men vad är anledningen? Är det för att de är så jävla tråkiga och ooriginella själva? Så att de måste liksom uppfylla det här genom sina barn? kan vara så. Det kan vara en form av det som många föräldrar, om ja, du vet. Sådana föräldrar som lever genom sina barn och vill att de ska göra saker som de önskar att de hade lyckats med ja, när ja. de var unga. Ja och då känner de sig nog ganska tråkiga själva och därför måste de bli då lite mer originella genom sina barn. Och därför döper de barnen till något konstigt. Det är faktiskt nu när jag tänker efter så kan jag ändå se det mönstret att de barn som heter så här Sara eller mm. Vilma. Ja, men det är ganska trevliga föräldrar. Men de tråkiga föräldrarna. Du vet, då ska det, då ska det tokas till med Kaleido. Då ska man heta Milka och Ariel. Ariel är ju fint. Milka är ju konstigt. Jag men så här, typ de här... Vad heter de? Alltså, typ Leandro. Är det ett Leandra. namn? E är det... Ja, men alltså det... Vad fan, det är så här, Jag kan förstå det på ett sätt. Ja, men att man inte vill ta ett vanligt namn som alla heter kanske. Men samtidigt så har ju vissa inte riktigt De känner inte av den gränsen. Var det kanske blir lite mer. Disneyfilm. disney <laughs> <laughs> alltså, Jag vet inte. Vad fan. Det får man göra som man vill. Nej, men jag tänker så här. Jag, alltså möjligtvis att man skulle kunna ta ett, ähm, ett gammalt namn. Det kan jag tycka är trevligt ibland. Jag skulle harry gillar jag ju. Ja. Det, det tycker fint. jag är fint. Och det är ju så här: Det är ju lite ovanligt. Det är ju ingen i, i våra generationer eller vår ålder som heter Harry. Um, men det är ju lite roligt. Och det är trevligt. Och det funkar internationellt. Och det är mm. lätt att säga. Liksom, Harry! Ja. Harry! Det är ju väldigt... Harry! <laughs> <laughs> oh, jag jag tänker med ja. namn så tycker jag att det är viktigt att man ska kunna ropa på dem. Alltså två det. Ja, precis. Och det är ju så, ja, så, är ju så mamma alltid gjort när, man, när vi ska döpa en hund. Ja, Elsa! Man kommer några förslag. Man typ säger... Skott, säger vi. Skott! Skott! <laughs> Nej, det går inte. Nej, det blir inte det. Nej, men det är sant. Så ska man ju tänka med barn också. Och ja. jag, jag tycker att det är ganska viktigt att det ska funka internationellt. Det är lite jobbigt, detta Gustav. Ja, ja, det... Nu senast hade, hade Charlie gjort ett, ett kort till mig på, på förskolan. Och ja. då hade de ju skrivit då så här, love you eller någonting... Och mm. de vet jag att jag heter Gustav Och de, man säger ju liksom Gustav, Gustav mm. så. Det har de sagt att Gustav G-O-S-T-O-F-F Gustav det, det kanske jag ska ta till mitt barn Gustav Gustav Du är det du har ju perfekt August liksom Du heter ju Augusti Ja fast det är fortfarande inte Säger du August Ja säger du inte August? Jag har ju sagt August Nej men August Du är kul För att det säger, ja, men alltså i Brittland säger man det kanske. <laughs> men, <laughs> <laughs> alltså <laughs> i, i, i USA så är ju månaden typ som august. august. Alltså, det, ja, august. ja, det är sant. Det är ju typ ingen skillnad. Nej, det men, men det är också en sån grej så här, som att man liksom ändrar sitt namn. Ja, men typ om jag skulle åka till Spanien och bara... Agosto! Det, är <laughs> det hade bara, jag fast, en spanska... Vänta, jag. vänta jag hade en, en lärare som gjorde det. Alltså han var ja, ju störd. Ja, men stöd. det hade ju vi också. Ja. Alla ihop. Nej, men, men han hette alltså. ju... Jag, jag tar tillbaka att han var inte störd. Jag gillade honom. Han hette ju alltså Claes Håkan bara oh. där kan vi diskutera vad hans föräldrar tänkte men ja. Men vänta han, nu, hur översätter han sitt namn? Ja, ja, nej men han hittar ju på ett eget då. Jaha. Ja. Så på italienska då heter han ju Nicola. Aha. Mm. På spanska heter eller någonting jag vet inte. jag tror det var spanska, nej franska kanske, då heter han Nicolasse. Och okay. sen på latin då heter han någonting annat. Herregud, Det tycker ja. jag är kul. Det är ju också en, det, då märker man ju att han vill ju heta något annat egentligen. Du kanske ska ja. sätta på ett namnbyte. Goben liksom som att jag skulle så här eh, om jag var spanska lärare så skulle jag vara ja, hej jag heter Eduardo. <laughs> ja. Har Nej, men jag menar gjorde inte med namnet din... att göra, med mitt eget namn att göra. Men gjorde inte din spanska lärare så i grundskolan att att alla fick liksom spanska till sitt namn? Nej. Nähä, jag hade gärna det hade velat. Vi. Gustavo är ju väldigt bra. Ja, precis. Mm. Men det är också så här, om du kommer till Spanien och du säger det, alltså vadå, du heter ju inte det. Så det är ju konstigt att säga det. Och det är samma sak som att du borde ju säga samma i London. Du borde ju säga det som du säger det på svenska, för det är ju det du heter. Hi, my name is Gustav. Ja. Nej, alltså jag säger ju, hi, my name is Gustav. Ja, jo. Ja, typ. Men det är ju typ som om man skulle hitta Lisa, typ. Om man bara, I'm Lisa. Jo, men, man, de, jo, men det säger man ju. Det är ju att säga Lisa. Det är också så här, det är ju två olika... Nah, men, ja, men Lisa på engelska blir ju Lisa. Alltså, ja. Anna blir Anna. Du ja, tänker, du tänker att man riktigt. ska säga så här, hi, my name is Gustav. Ja, men det blir konstigt också för ja, det blir, för då, att det som, kan blir kan liksom say, ett Ja, ingen som kan säga Gustav. Nej, men då får ju de lära sig ja, men, det. <laughs> okay, jag menar, så det så är du, ju som att så någon så från... Att en spanjor då, <clears throat>, som kommer till England, säger då så här, hi, my name is Marie Carmen. Ja. <laughs> <laughs> Nej men alltså Okej okay, att det finns en, finns en viss gräns Men jag menar jag hade en i min klass eh, Som eh, Som var från Sydkorea mm. Och liksom Hon hade ju tagit ett helt annat namn Hon hade bytt Alltså ett namn. amerikanskt Nej men alltså när hon kom dit hon presenterade sig som Rachel Istället för det hon hette egentligen Rakel <laughs> Rachel. Jag vet inte, man gör som man vill Man gör precis som man vill Men sluta döpa era barn till fåniga namn För de kommer inte bli roligare För att de får ett tokigt namn Men jag tänker Jag vill gärna ha ett kungligt namn på mina barn I och med att jag själv heter så kungligt Ja just det ja. Jag Sylvia då Och guldiga <laughs> kanske om det blir tvillingar Nej, men jag tänker, alltså på, på ett sätt kan jag tycka att Oskar, det är ju kungligt, men det är inte så fint. Men jag kanske tar det bara. Jo, är, det är, det är fint, fint, men det är också ganska inorginellt. Ja, det är lite tråkigt sådär, men jag menar jag... Men du kanske kan twista till det lite? Ja. Nu försöker jag tänka här men hur man skulle Men någonting, göra... alltså vänta, någonting som, jag, som svenskar inte riktigt har fattat grejen, det är ju att mm. döpa barn till smeknamn. Nej, men att döpa till, alltså folk döper ju barn till typ Alex. Aha. Ja, vadå då? då? Ja, men det, man he, det kan man ju inte heta. Du heter ju Alexander då, det är ju ett smeknamn. Nej, men vad ja, då. Det, kan... det är ju ett riktigt namn. Så det är du, ju en... värre om man hade tagit typ... <här> <Yes>. ja, <här> ja, men det så, är så många som heter det, August? <här> Gurra. Ja, jo, men Det är, det är ingen som döper till. Om, om du ska ha ett möte med en personlig bankman. Hej, Alex. Nej, det tycker inte jag är konstigt för fem öre. Skämtar du? Nej. Alex, det ja, låter som ett barn. Men ja, ja det är väl... Okej. Okay. Jag är lite det, konservativ det är där. Jag tycker ja. liksom att det är inte riktiga namn. Stina har ju en kompis som heter. Men Stina är ju inte ett namn, du heter ju Kristina då. Ja men det är ju bara, herregud. Ja, för hundra år sedan. Nej, ja. Jag kan tänka mig, man kan sträcka sig till att lägga till ett skojsitt mellannamn. Ja, du, du. det har jag också tänkt. Där går man loss. det kommer jag ju ha. Ja, det kommer Lätt. jag. Ja, och, nu spårar du ju här. <laughs> ja men alltså så här. Ja, helt klart. Ja, Jag vill ha Madonna. Jag vill ha typ Simba. Alternativ. Oh shit, på fritt. Eh, nej men det var väl egentligen det som vi eh, hann med idag. Oh. Ja. vi vill tacka er som eh, ja. fortfarande lyssnar och uppmana er att tipsa era vänner och eh, era och uppmana oh fel Och uppmana er att eh, tipsa era nära och kära om den här podden. Mm, och också att rösta. Ni gör så här. Ni går in på podcasterappen. Mm. Och sen går ni in och söker. Alltså inte bland era egna podcast. Utan ni går in och söker. Som om ni skulle hitta en ny podcast. Där söker ni. Vi måste prata. Och så klickar ni in på den där. Och där mm. ger ni recension. Och då ger ni tio, ja. fem stjärnor. Och så skriver ni något fint. Ja. Ja, ja, ni kan även söka på August och Gustav så kommer podden upp. Men mm. vi kan väl säga företag? så här, ja, mm. att de tre första som lämnar ett omdöme, de får mm, ja. ja nej men <laughs> de får ett litet pris. Ja, på något sätt. Vi ja. ska tänka ut något. Jag har redan lämnat ett omdöme. <laughs> har du? Ja. Nej? Jo. Va? Jag måste gå in och Och så, så var nej, jag, då, jag, är det en till, jag var den på en fest igår och lämna På riktigt? Ja. Men va? Så vi är två nu. Hur ser man det då? Det ser man nog där inne också. Okej, okay, vänta då. Top charts, här borde du väl ligga någonstans. Ja, no, <laughs> plats 2085. Jag drömmer fortfarande om att se det varje gång jag går in i appen. Där är uppe i luften. luften panna mot Livet är meningslöst. Vem bryr sig? <laughs> nu backe Ja, här ser vi då. Att, tyst, nu det räcker med den där låten. Gud. Det är mina favor min favorit. Nu ska jag lika den där, däremot kan man göra också på Facebook. Nu oh, får man äm... bli med bajsa snart. Jag ser att vi har ett om det, än så länge av Gurini. Va? Va? Nej men det skrev jag inte. Jo det står det. Men då är det typ mina iPods. Som... Det är min ja, iPhone som de, heter det säkert. De tre första efter Gurini får. Ja då lämnar på... väl inte hon den fallskapan. vad Ja fan. Vad var det? Jag kommer inte att ordna till maglutin-tolerant. Ja, fan, de Jag kan vet. man inte lita på. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men då säger vi det för denna veckan. Ja. Nu, det kan bli så att uh, vi bara kommer varannan vecka. Podden då. Men vi ser och försöker. Och det kan även bli lite oregelbundet när den släpps. Men, det är men uh, har är Ja, prenumerera så får ni en notis direkt i mobilen. Det kan inte bli bättre. Exakt, in och prenumerera. Podcaster, Acast och Google Play Store. Eller liknande. I do. I do. <laughs> <laughs> We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.